طيب. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وبعد شيخ انا اسمع باب صفه الوضوء الملango huunazungumzia namna ya kutawadha sifa ya udhu wa huwa شيخ انا أن رفع الحدث او الوضوء للصلاه ونحويها nia yani anapokuwa unajua mtu anezaenda saa hizi aoshe mikono uso na hana nia ya kutawadha sio saa inezatokea inaweza tokea mtu labda amefanya kazi ama ameshughulika ama asikia joto akaosha uso akaosha mikono akaosha miguu na hajakusudia kufanya nini hajakusudia kutawadha kwa hivyo ni iyan ya raf'al hadath ni kuwa anuiye ya kuwa anatawadha anataka kutawadha na anaondoa hadath na hadath mnakumbuka jana tumesema inagawanyika mara ngapi mara mbili hadathun asghar na hadathun akbar hadathun akbar ni ile ambaye inahitaji kuoga yani kama vile janaba haidh, nifas hizo zinahitaji mtu kuoga ama mfano mtu amekidhi haja hiyo mtu anahitaji kutawadha peke yake kwa hivyo ili mtu aondoe hadath ni anahitaji kutawadha katika ayanu ya raf' al hadath aondoe aweke nia ya kuondoa hadath na kuwa anakusudia kwenda kuswali au wudu kwa yani kama ni hadathul, as, hadathul akbar anakusudia kuoga yani mtu anezaenda kuoga saa zingine labda umefanya shughuli zako unasikia joto Uenda kuoga na wakati mwingine labda umefanya almuhim ama kuna joto unataka kuoga ili upate baridi kidogo na kwa hivyo kitu ambacho inatofautisha kuoga janaba mfano ama ama kama ni mwanamke anataka kuoga haid au nifasi kitu ambacho inatofautisha hizi kuoga ni nia mtu anaenda kuoga kwa ajili ya nini akiwa ameenda kuoga kwa sababu ya kuondoa janaba hiyo tu ndio inakusudiwa hakuna kutamka kitu yote atis, ama na weto au nini ni tu uweke nia yako unaenda kuoga a unaenda إلي ili uondoe hadathul akbar au weke nia unataka kutawadha bas ayanu ya raf'al hadathi awil wudu'i lis salati walahwiha shekh kisha akasema wania tu shartul li jami'il a'mali min taharati wa ghayriha liqoulihi ta'ala wa nawa anasema A, alipotaja kuwa sharti ni yani mtu aweke nia kisha akatoa dalil na akasema kuwa ania ni shartun lijamii al-a'mal nia ni sharti ya amali zote yani kama vile sala unakit yote ambayo unahaji nini yote inahitaji nia kwa sababu gani mtume sallallahu alaihi wasallam alisema innamal al a'malu binniyat kila amal innamal a'malu binniyat kila amali inajengewa kulingamana na nini nia wa inna kuli kulli mri'in na kila mmoja atalipo kulingamana na nia yake kwa hivyo kila amali unapofanya unaifanya kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala kisha akasema ya pili thumma yaqulu bismillah yani anaapoanza kutawadha anasema bismillah wayagsil kaffayhi kisha anoosha viganja vyake viwili sawa na thumma yatamadhmadu wa yastanshiqu thalathan bi thalathi yani, ni anachukua maji akaingiza mdomo na akatoa yani kusukutua Aka, anaingiza na kutoa wa yastanshiqu thalathan na vile vile anafanya nini istinsha ni kule kuingiza maji na ile kutoa anaita istintha kwa hivyo anaingiza, anaingiza maji kwenye mdomo bi thalathi kwa yani ni moja yani vile mtu akichota hivi na mkono mara moja hiyo ndio garfa wahida kwa hivyo akichukua maji hivi anaweza kwa mdomo pamoja na kuwa. hiyo ni mara moja kisha mara ya pili na anatoa mara ya tatu yote bi thalathi garafatin thumma yaghsil wajhahu thalathatan kisha anosha uso wake mara tatu wa yadaihi ila al yadaihi uh, ila al mirfaqain na vile vile anaosha mikono yake paka kwenye ila al hapa kwenye elbo. na hapa ni mzuri tukumbushane ya kuwa pale mwanzo anapoosha mikono kafaie yagsilu kafaie hiyo ni sunna katika nini katika ghusl katika udhu na anapofikia kuosha mkono ilivyokuja katika aya ya yaiyul ladina amanu itha kumtum ila salati faghsilu wujuhakum washani usu wujuhakum wa aidiyakum min ikunayn ila almarafid mpaka huko kwenye elbo. sawa kwa hivyo wakati ambao ukishamaliza kuosha uso unataka kwanza kuosha mikono kuna watu kwa sababu waliosha mara ya kwanza viganja anaanza kuosha nini anaosha hii pati peke yake Anawacha kiganja ama anawacha viganja anachukua tu maji anaosha hapa unafaa kuosha mikono kutoka huku mpaka mwisho nafikiri mna mnanielewa na kusudia sawa yani kuna watu unapata wakishaosha wanaosha hii pati peke yake na wanasahau huku ama anajua ashaosha mwanzo la ile wajib ni kuwa baada ya kuwa umoosha uso unafaa kuosha mkono na mkono inaanza kutoka huku kwa vidole mpaka kwenye elbo huku unafaa kuosha hiyo ndio uh, yadaini ila almirfaqaini thalasana Wayamsahu raasahu kisha anapangusa kichwa chake min muqaddami ila kafahu biyadaihi yani min muqaddami raasih muqaddamu ni mwanzo wa kichwa Anapeleka ana paka huko mwisho na anarudi pamoja na anapangusa na nini na na nasukio anasema min muqaddami rashi ila kafahu biyadaihi qom yake thumma yu'iduha ila almahali alladhi badaa minhu maratan ukhra yani anapeleka anafikisha huko mwisho tena narudisha hivo ndio li lilivokuja katika hadithi طيب كيشا كاسما ثم يدخل صباحتيه في سماخي اذنيه ويمسح بابهاميه ظاهرهما ameleka yani amechukua maji akapeleka aka sasa sabaha ni hi, hi, kidole wanasema kidole cha shahada sio na kigo hey, anaita ni kigumba hey. <laughs> kidole cha gumba haya anachukua hizi yani anapele hizi hii hi, inakuwa huko nyuma na hii iko ndani kwa hivyo anapeleka hii inapanguza huko ndani na hii nyingine inapanguza nje hiyo ndio shaka nakuusudia thumma yaghsilu rijlayhi kisha anaosha miguu yake miwili maal ka'bayni famoja na uh, yaani anosha mpaka kwenye izi mifupa miwili ya ya miguu huko yani mpaka aanze kuosha asaq kidogo ila tumayarsilu rijlaihi maal ka'bayni thalathana wa hadha akmalu alwudu' alladhi fa'alahu sallallahu alayhi wa sallam. Sheikh hapa haja eleza ipi ndio wajib wala ni ipi ndio sunna lakini amekupatia sifa ya udhu unavyofaa kutawadha hivo ndio mtu anafaa kutawadha Ie, anasema hiyo ndio akmalul udhu kisha akasema wal fardhu min sasa alieleza sifa ya udhu kwa ujumla sasa anakueleza ile ambazo ni faradhi akasema wal fardhu min dhalika maraa wahida uh, Anasema sema ni kuwa aoshe kila pat ama kila kiungo akuwe ni kuosha mara moja mara moja akiosha mara moja hiyo yu, na ika uh, ya kuwa ameosha mara moja na sehemu zingine haijafikia maji inamaanisha mwosho hauja kamilika lakini ikiwa ni mwosho mmoja na imekamilika kila mahali imepata maji hiyo inatosheleza wa ayyurattibaha ala ma dhakarahu Allah Taala fi qawlihi ay fi qawlihi ya ayuwalladhina amanu idha qumtum ila ssalati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum minal marafiq wamasshu bi ru'usikum ila al kisha sheikh anasema awe apange vile ilivokuja yani tartib katika Allah subhanahu wa taala mikono uso kwanza wa aidia kumkisha mikono yenu ila almarafiq wamsahu birusikum namupanguse kichwa wa arjulakum ila alka'bayna mushe miguu kwa hivyo kuosha hii taratibu ambayo imekuja katika aya hivyo hiyo ndio taratibu nafasi istufate yani mtu asije akatanguliza mfano saiti tumeambiwa arjulakum ila... yani asije labda anakuja anapangusa kichwa kisha diaosha mikono La iwe taratibu kama ilivyokuja katika aya Wa alla yafsila bainahuma bifasilin tawilin urfa anapoosha anapoosha mikono yani mfano size anatawadha ameosha mikono miwili mathalan ila almirfaqain kisha anafapapanga uso kichwa akashughulike na mambo mengine Ikawa mpaka imepita muda mrefu muda Yaani unapata labda ameenda aka si kitu kidogo labda mtu alikuwa amekaa kule maji yamemwisha akakuja akachukua haya maji na akayatumia hapana sio kwa sababu hii ni fasil ambaye ni kasir yani, yani ile gap iliyokoa hiyo ilikuwa, ilikuwa baina hizi vitu viwili ni kidogo lakini isiwe ni gap ambaye ni, ni mrefu yani asichukue muda mrefu uh, labda ameosha kiungo fulani akakaa muda kisha baadaye ndio akuja kuosha viungo vingine la ana faquzifatanisha anasema wa alla بفاصل bainahuma bifasilin tawilin urfa bihaythu la yantahi bihaythu la yanbani bihaythu amin somaya poko la yanbani bihaythu la yanbani ba'dahu ala ba'd kullu lahu yani ili lazima azifatanishe ili isije isi ikawa, yani mtu asije akaosha pati fulani anakaa muda mrefu kisha baadaye kuja osha pati nyingine hiyo haitahesabiwa ni udhu lakini udhu unafaa iwe inafatana. akimaliza kiungo fulani anaenda kwenye kiungo nyingine, bila kuingiza shughuli nyingine mrefu hapo katikati lakini ikiwa ni kidogo labda, labda kuna mtu alikuwa ameku amekuiti labda anakupatia kitu kashughulika kidogo hiyo haina uh, haidhuru lakini siwe ni muda mrefu katika fasili arasema faslun fil mashi ala alkhuffayn wal jabira masha ala alkhuffayn ya kuwa katika mtu anapovaa khuffayn nzile wanaita kama mnajoa wale sana sana wa India Bangladesh au ndio mara nyingi wale umeona labda wale matabliqo wanatumia saa zingine hiyo zile ambazo zimetengenezwa kwa zingine labda ni za ngozi anavaa mguu mzima ni kama boot hivi kidogo hiyo ndiyo, huf ni kama vile socks kwa mfano wake ni kama socks kwa hivyo huf huf lakini ni mgumu kuliko kuliko socks socks pesi na huf ni ni mzito waljabira na hizi kama vile bandage mtu labda amevunjika aka akavishwa hiyo bandage kwa hivyo hiyo pia anafanya nini anapangusa fa in kana alayhi khuffani masaha alayhima inshaa akiwa anasema akiwa amevaa khuff ikiwa amevaa hufu na kisha na mfano wa khuff na mfano wa khuff ni kama nini kama socks sawa wa Masaha alayhi inshaa akitaka atapanguza yani badala ya kuwa atoe, atoe kwenye miguu kisha aoshe miguu anafanya nini badala kufanya hivyo anapanguza kwa kwenye hofu ama kwenye socks lakini sharti awe amefanya nini Aisha atataja huko mbele idhan yawman wa laylatan lilmuqim ya mas'ala alkhuffaini kwa muda maalum muda malumi mekewa ya kuwa mtu anaweza tumia usiku na mchana Yomun wa yani si, akatumia usiku ni yani siku usiku na mchana wake akiwa atatumia hivyo wa thalathati ayamin bilayalihi lilmusafir ama musafir atakuwa ni mwenye kutumia uh, siku tatu yani siku pamoja na usiku wake sawa kwa hivyo kwa vile wanasema siku inakusanya usiku na mchana sawa bi şart ayal ala tahara lakini sharti ya kupangusa kwa huf au unapopangusa kwa socks lazima iwe imefanya nini lazima awe amevaa kwenye tahara yani mfano mtu ametawadha vizuri amemaliza kutawadha kisha akavaa huf ama akavaa socks akafanya shughuli zake ama amefanya akafanya shughuli zake ama mathalan amefanya tu shughuli zake baadaye labda udhu wake uka ukaaribika. akataka kutawadha sasa mara ya pili akitaka kutawadha mara ya pili anafanya nini anatawadha akifika kwenye miguu anapangusa kwa sababu alikuwa amevaa socks ama amevaa huf hali yake yuko katika pahara. lakini mfano tu mtu ametoka kwake akavaa huf au amevaa socks na hakuwa katika pahara. Yani hakuwa kwenye udhu kamil, Bas huyo hafai kupanguza. Kwa sababu tumesema uh, sharti ni kuwa awe ameiva hali kwenye tahara. Wala yamsahuma illa fil hadathil asghar. Na hiyo kupanguza kwa socks ama kwenye khuf ni hasa kwenye hadathul asghar. Tumesema kuna hadathul akbar na hadathul asghar. Ama kipatwa na hadathul akbar lazima avue zile socks ama avue ile hofu kisha aonge akishaoga ndio baadae anaweza vaa tena baadae akapangusa kama atahitaji kupangusa lakini katika hadathul asgar, peke yake ni anarusiwa kupangusa an Anasin marfu'an hadithi ya Sheikh al hadithi ya Anas radiyallahu anhu amesema idha tawadda ahadukum walabisa khuffaihi mmoja wenu anapotawadha kisha akavaa hofu zake yani kama vile socks vile tulivyosema falyamsah alayhima basi awe ni mwenye kupangusa kwenye hizo kwenye socks au kwenye hofu walisalli fihima na baada dalika awe ni mwenye kuswali yani hakuna ishkali akiwa atapangusa kisha awe ni mwenye kuswali katika hali kama hiyo wala akhla'huma insha minjanaba min na asiwe ni mwenye ku ni mone ku, kuvua isipokuwa kitaka yani hiyo ni kutaka kwake akivua ni kutaka kwake akaosha miguu lakini sheria imekurahisishia ya kuwa inatosha kupangusa isipokuwa tu illa min janaba isipokuwa akiwa katika hali ya janaba lazima awe ni mwenye kuvua hiyo socks au huf alafu kisha aoge ndio avae tena kama atahitaji رواه الحاكم وصححه الشيخ انسمع حديثه بمقبوله الحاكم و كيسائيش فان كان على فان كان على اعضاء وضوئه جبيره على كسر او دواء على جرح ويضره الغسل مسحه بالماء في الحدث الأكبر والاصغر حتى يبرى اكيوا a uh, amesha malizana na masala ya ako katika masala ya jabira. Ikiwa mtu amevunjika. Ikiwa mtu labda sehemu fulani amevunjika ame kama mfano mkono vile. Kisha akiwekewa uh, ile bandage. Akawa kwa sababu kiwekewa bandage ile huwezi toa. Na pia vile vile hii huwezi shurutisha nini? Tahara. Kwa sababu mtu Unajua ile ni khiari kama socks na hofu ni khiari mtu anapovaa lakini hii inaweza ni, ni accident inatokea ina mtu anaumia hakuna time hadi uende utawadhi alafu afanye nini Ndiyo afungwe jabira Afungwe bandage kwa hivyo hii ni dharura ile ni ruhusa lakini hii ni dharura sawa so, hii ya jabira ni dharura kwa hivyo anasema ikiwa mtu atakuwa amevunjika na amevishwa mfano hiyo Jabira au mathalan amepakwa labda kona jiraha na amepakwa dawa Wayadhuruhu alghsul na akiwa atakuwa ni kuosha sehemu kama hiyo atakuwa ni mwenye kudhurika anasema masaha huu bilma'i atakuwa ni kupangusa na maji Asi, asioshe ile sehemu bali awe ni mwenye kufanya nini ni kupangusa fil akbari alakbari wal asghari Uh, iwe ni hadath akbar yani sehemu ak, ya, kama atahitaji kuoga sawa hahitaji kuoga ama anahitaji kama atahitaji uh, yani katika hadathul asghar au hadathul asghar sawa iwe ni hadath akbar ambaye mtu anahitaji kuoga ama ni hadathul asghar ambaye anahitaji kutawaza peke yake mpaka yab, hata yabra mpaka apone <coughs> kwa sababu hii tumesema ni hali ya hali ya dharura wa sifatu mas'h al-khufayni ayamsaha akthara akitaka kupanguza mas'h al-khufayni yani mgu wake mfano uko hivi anapanguza pati kubwa katika hiyo mgu wake ayamsaha akthara dhahirih dhahiri hiyo hiyo ndio pati ya jundi unapanguza mguu mfano ndio huu haupanguzi huku chini ni huko juu na una u, hivi pati kubwa wanakuwa ame unakuwa ni kupangusa sehemu ya juu wa amal jabira ala jamiiha ama jabira atakuwa ni mwenye kupangusa yote kwa ujumla yani anahakikisha kila mali ame yote, yote ame amepitisha mkono ameipangusa